Я не хочу повертатися до чорного вепра. Я не хочу бути княгинею. Відпусти мене, люте, відпусти. Лют насупився. Ти говориш, казна що, княгине? Ти поїдеш з нами. По добрій волі не поїду. Хіба візьмете силоміць? Не змушуй нас робити це. Іди но сюди. Сама. Світанка закрилася руками і вигукнула «Не піду, не підходь до мене, я ненавиджу чорного вепра, ніколи не стану його жовною, краще смерть!» Люд зрозумів, що без насилля не обійтися, і кинув крізь зуби «Беріть її!» Малки мислята з двох боків рушили до дівчини. Люд пригнувся, розставив руки, ніби збирався ловити курку та жодному з них дівчина не дала себе впіймати. Музлякана сарна раптом відштовхнулась ногами від берега і стрибнула далеко в воду, аж хвиля розляглася. Стрибнула, вірну смерть, бо зовсім не вміла плавати. Після розрому на широкому березі полянські роди поспішно відступали з росі і її приток на північ в дрімучі ліси на Стугні, Дніпрі та Ірпені. Гнали худобу овець, свиней, везли з домашній скарб. Несли на собі клунки з харчами, хлібом, пшоном, солониною. Прямували на упростець полями і лісами, не вибираючи дороги. Гунни вперто переслідували їх, з ним йшов у чорний вепр і своєю невеликою, наспіх зібраною дружиною. Залишки розгромленого війська Кий вивів до Березової Рудки, де його уже ждав Щек зі своїми молодими друзями. Виявилося, що воїв залишилося в живих значно більш, ніж гадалося. До того ж прибували все нові й нові загони з далеких окраїн полянської землі, та поодинокі вої, яким пощастило врятуватися. Тут зібрали вічі потрібно було обрати нового воєводу та старішин, бо під час побоїща на росі значна частина родів утратила їх. На вічі зійшлося все військо. Ви були стомлені, пригнічені тим, що сталося. Мову почав старійшина роду росавичів ворон, однокий похмурий чолов'яга. Власне, мав він інше ім'я – Судислав. А вороном його прозвали Родовичі, за довгого носа, чимось схожого на дзьоб ворона Крука. Та за чорного чуба, що не дуже Часто траплявся серед полян Тепер чуб був сивий І старішина скидався на старого ворона Що обріс, мов пень мохом Обвівши своїм єдиним оком притихлих воїв Ворон сказав Маємо зовсім мало часу За нами йдуть гунни Тому довго балакати ніколи ми залишилися без князя і без воєводи. Про князя потім, а тепер кого хочете воєводою? Думайте. Всі мочки переглядалися, і справді кого ж? Хтось несміливо кинув. Може, тебе старішено?" Та ворон стомлено похитав головою і заперечив: не мене, я старий. Недужий, одноокий, і не Береслава. Він теж уже землею пахне. І ворон показав назігнутого літами старішину Хоробричів, що зіпершись на списа, стояв побіля нього і кліпав очима. Оберемо мужа молодого, але вже досвідченого і мудрого, він є тут серед нас. І коли б ми були, послухалися його ради, то не втратили б половину воїв і майже всіх старішин. Хто ж це?